Laugarren unitatea, A, beste familia eredu batzuk, bost. Hasiern soniari zaile egin zitzaion integratzea, Beldurrez etorri zen eta segurtasun falta handia zuen. Dena kostatatu zitzaigun egoera berrira ohitza. Ume hauek bizi diren harrera etxeetan oinarrizko beharrak asbeteta dauzkate, baina emozionalki gabezia handiak dituzte. Nik jendea animatu egingo nuke umea karreran hartzera. Umea hoei etorkizuno bea eskaintzeko aukera ematen digu, eta hori gauza handia da.